Моедзини, викрикуючи молитву, затикають собі вуха пальцями Заткни йти, щоб не чути голосів світу і суворого голосу долі У цих палацах й чулості ніколи не було місця Всі Сулейманові спроби чулості до неї були незграбні і нещирі Її веселощі, пісні і танки теж були несправжні, удавані, оманливі Бо хіба людина може проспівати все життя, ніби безжурна пташка? Пристанище звірів, сховище катів, притулок розпусників, кровожерних уперів, молодих і старих відьом. Ось що таке топкапи. Султан, замотаний у свій величезний тюрбан, був захований від людей, від самого себе. А вона була, мов його, невідкрита душа, і все життя намагалася творити добро, а тепер втомилася від доброчинств. Темні постаті перестрівали султан в поплутаності гарему, просили йти на спочинок, намагалися втішити, але про султана мовчали. Про смерть казати боялися, інших же вістей не мали. Вона виходила в мощені білим мармуром двори, вслухалася в дзюркіт фонтанів, ставала під деревами, вдивлялася в летючий серпанок блакитної нічної імли. Вижався їй примарливий танок заблуканих душ, які прагнули тихого притулку серед цього непевного, оманливого, золотистого мерехтіння. Не відаючи того, що тут ніхто ніколи нічого не міг знайти, а всі тільки губили, втрачали навіки. Місце вічних втрат. Прокляття, прокляття. Ніч неждано складалася в дивні вірші. Серпень, падали зорі. До мене звертались степи неозорі, коли ми йшли, долаючи орди, пошесті зло, тебе з нами не було. Не вірю, стріла вилітає з лука, дорога з порога, людина з печери. Я все пам'ятаю, усі ваші муки, усі ваші лаври, усі ваші терни. Я все пам'ятаю, хай час замітає сліди ваших мук і плоди ваших рук. Я з вас виростаю, я все пам'ятаю, я все із собою в дорогу беру, я все пам'ятаю. Напругу хребта, коли розігнувшись, високою стала і в душу мені пролилась висота безмежного неба. Я все пам'ятаю, найперше безсилля своє перед небом, найперше зусилля дивитися в себе, я все пам'ятаю, світанок сумління, світанок любові в жорстоких очах. Коли виминав мені мозок, мов глину, безжалісний час, я все пам'ятаю, степів, первозданність, орлів клекотання, задушне страждання, коли повернувся мій владар, мій воїн, султан на щиті бойовому, і з ним мене молоду поховали живою. Боги не вступились, мовчали сини. Я все пам'ятаю, султанські гареми, громини стихаючі дум кобзаревих, ревіння і стоїн дніпровських порогів, гаки між ребер і чаші калин, так щедро налитих козацькою кров'ю, що вже ні краплини не можна долить, я все пам'ятаю, я з вами була, а доля не шовком торкалася тіла, На ціле життя тільки рабський халат Шорсткий і смердючий, бо я так схотіла. Не треба ні щастя, ні втіхи мені Для них, для синів моїх всі мої дні. Я все пам'ятаю, і те, як мовчала, Мовчала, мовчала, кати аж сичали, Моя рідна земля, тебе не зреклося, Тоненьке дівчисько-золотоволосе, Лиш мамі моїй не кажи, пожалій. Минають роки, я живу, я розкута, Та не заростають у серці моїм, спливаючи кров'ю рани спокути. Серпень десь давно вже відцвіли черешні, Кажуть мені, прийдешні, коли ми і тимем, Долаючи наші шляхи в майбутнє, тебе і з нами не буде». Не вірю, стріла долетить до цілі, не можна їй впасти, не можна звернути Я з вами йтиму, я вірна і сильна, я вам поможу у печалі і скруті Що знала я, діти, про ваші шляхи?